de dimineață, domnul. Oare nu apără tu? miluiește și ne păsește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Să vârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem, dar, de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere Iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cere. -ne. Ce ne și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere. Vieții noastre în pace, și într-un să o de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate în pace, și răspuns bun la înfricoșătoare, judecată a lui Hristos să cerem. purată, frăbine cuvântul, toată slăvită, stăpână noastră de Dumnezeu, născătoare și pururea Fecioara Maria. Cu toți sfinții pomenindu do Mile și unii pe alții, și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Dumnezeul milei și al îndurărilor și al urmiri de oameni, și îți e slavă tatălui și fiului și sfântului Două, acum și pururea și în vecii vecilor. Căl tău este a nemilui și a ne pe noi, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purura în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune vine cuvintea său. Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în veci, vecilor, Salutuie veneraiste Dumnezeu-le Sfântă și Dreapta credința tremuritorilor creștini și Sfânta biserica ta văzlește în grațul tău. O, Ia Sfânta de Dumnezeu, îmi luiește Ceea ce ești mai cinstită decât mi, Și mai mărită fără de asemănare decât seafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, Pe tine cea cu adevărat uscătoare de Dumnezeu te mări. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu, a noastră, Slavăție Zlavătate și Friurile și Sfântului dom și acum și culerea și în veci în veșilor lai. Doamne iște, Doamne crește, Doamne i în al Sfințite, săfile, dile cuvintea să. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunii prea curate mai sale ale Sfinților, slăviților și nu apostoli cu rugăciunile Sfânților Împărați Constantin și Elena, ramul catedralei Patriarhale, cu rugăciunile Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, și cu rugăciune Sfântului Rar Nectarie de Egina, a cărui maști sunt aici spre închinare. Rugăciune Sfinților drepti, Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și tuturor Sfinților, să ne viruiască, să ne mântuiască pentru noi, ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pre noi. Amin. Se cuvine să mulțumim Lui Dumnezeu pentru lucru foarte obișnuit, am putea spune, când ne-am trezit dimineață sănătoși. Ne-a dat darul acesta al ridicării din nou pentru nouă zi. Binecuvântată pentru că Iisus Domnul nostru a zis să ne bucurăm de fiecare zi și că ajunge zilii răutatea ei adică să-i cerem de dimineață de când ne-am trezit Binecuvântarea pentru nouă zi iar seara să-i mulțumim din toată inima că am trecut greul zilei despre care amintește în Sfânta Evanghelie Iisus Domnul și să-i mulțumim din toată inima pentru acest dar de fiecare zi. Peste mulțumirile pentru acest dar de fiecare zi este necesar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate zilele pe care le-am parcurs până azi și să-i mulțumim lui Dumnezeu în avans dacă am putea spune așa, să-i mulțumim pentru toate zilele cu care ne-a binecuvântat el de la început. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că am fost. În gândirea Lui. Eu ar fi potrivit să nu uităm niciodată că fiecare dintre noi am fost în gândirea Lui Dumnezeu, în gândirea Sfintei Trăim. Și atunci când Sfânta Trăime a hotărât pentru fiecare dintre noi, ne-am născut într-un anumit timp, într-un anumit loc, lună, an și oră, și minut dacă vreți. Pe fiecare ne-a binecuvântat Dumnezeu să fim într-un spațiu anume, în această frumusețe a lumii văzute. Am fost așadar în iubirea cea veșnică a lui Dumnezeu. Fiind noi toți din gândirea lui Dumnezeu, întrupându-ne din iubirea lui și din voința lui, suntem toți la fel. Toți avem aceeași origine divină, din aceeași gândire și în aceeași voință a Lui Dumnezeu. Că noi am fost din gândirea Lui Dumnezeu și nu numai din gândirea Lui Dumnezeu, din rațiunea Lui, ci am fost și binevoiți din iubirea lui cea veșnică, profetul Eremia ne spune nouă în capitolul 30, ne spune 31, rectific. Atunci mi s-a arătat Domnul din de depărtare, spune Eremia, și mi-a zis, cu iubire veșnică te-am iubit, și de aceea mi-am întins spre tine bunăvoința. Să întâlnim în textele Sfintei Scripturi astfel de verset unic vorbim în un vechiul testament că există și în nou testament cu iubire veșnică te-am iubit și de aceea mi-am întins spre tine bunăvoința mea înseamnă pentru noi iubiți frați și surori cea mai mare nădejde cea mai mare, cel mai mare semn de iubire cea mai mare chemare la credință puternică, neasemuită, pentru dragostea care a avut-o Dumnezeu pentru noi. Mai ales atunci când toate datele științifice, vorbim de cele astronomice, și de celelalte, dar vorbind de existența noastră unicată în univers, așa cum acel observator Hubble, despre care știți de bună seamă, n-a găsit la distanță de 7,5 miliarde de ani lumină, n-a găsit statură umană n-a găsit viață așa cum este pe această planetă, Pământ pe care, din binecuvântarea lui Dumnezeu am fost întrupați atunci când a hotărât El și parcă devine înfricoșător să se măsoare atâta spațiu și să nu fie o viață în felul nostru de a fi cu care ne-am obișnuit de altfel, dar există viața spirituală ale îngerilor și ale sfinților, dar vorbim de viața aceasta noastră pe care, cu care ne-a înzestrat Dumnezeu pe noi. Spaima parcă ne trece nouă atunci când citim în Dumnezeieștii Scripturi și în Sfinții Părinți și în experiența noastră de fiecare zi facem această experiență unică de a micșora distanțele dintre tot puternicul Dumnezeu, să spunem, distanță fizică, de a micșora distanța duhovnicească dintre iubirea Sfintei Trăimi și chemarea de a avea noi, să spunem, un corespondent de iubire pentru Dumnezeu, că iubirea cea veșnică a lui Dumnezeu cheamă iubirea noastră cu care ne-a înzestrat Dumnezeu și uneori noi, poate că nu suntem ajuns de atenți la acest fenomen dumnezeiesc, iubirea. Nașterea noastră, o știți foarte bine, dar mă bucur să o subliniez, este cea mai mare minune din lume. David, prorocul, spunea cu 3.000 de ani înainte că Dumnezeu a făcut pe om mai puțin, puțin cel mai prejos decât îngerul. Nu știm cam cât. Probabil că ne-a dat o anexă Dumnezeu la starea noastră de suflet de înger, ne-a anexat un număr de kilograme care trebuie să le ducă Peste 500 de ani Sofocle scriitorul tragic grec spunea în Antigona scrierea lui că în lume sunt multe mari minuni minuni mai mari ca omul nus. Nu sunt. Ca și pe prorocul David aș spune că Duhul Sfânt l-a inspirat și pe acest scriitor sofocle să spună lucruri neasemuite și atât de adânci în înțelesuri încât pe noi ne face să ne gândim puțin mai aparte asupra rostului nostru în această frumusețe a lumii văzute. Când noi ne naștem venim din gândirea lui Dumnezeu, deci din ființă. Aici, în această frumusețe a lumii văzute, noi ființăm fiecare cum putem. Și după ce trecem în țara de peste veac, atunci mergem supraființăm. Este gradual o scară duhovnicească, valorică, gândită de Dumnezeu și așezată pentru a ne încuraja pe noi și pentru a ne învăța că suntem copiii Lui Dumnezeu, de gândirea Lui, având această statură imperială, dumnezeiască, pe care noi trebuie să o purtăm cu puterea Lui Dumnezeu, așa cum se cuvine. Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre om, găsim în epistola lui, lăsată nouă din mila lui Dumnezeu, Întâi Corinteni, putem citi toți, acolo unde vorbește despre această, această zidire, această minune, care este om. Iată la capitolul 3, găsim acolo ceea ce trebuie noi să nu uităm de altfel, din când în când, dacă putem să citim, mai avem timp și nu mai avem timp să citim în Sfânta Scriptură. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel. Nu știți oare că voi... Aici se referă și la trup și la suflet, la persoana de plină, desăvârșită. Nu știți oare că voi sunteți templul al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu?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 Cu o valoare minoră. Și el ne-a zidit cu un scop precis, ca din zidirea lui, zidirea lui să ajungă Templul a lui Dumnezeu, adică fiecare dintre noi. Iar la capitolul 6, spre sfârșit, Repet într-un fel, sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care l aveți, de la Dumnezeu, iată gândirea lui Dumnezeu, cum am început, și mă bucur că... Dar a Sfântul Apostol Pavel scris aceste lucruri, pentru că el a fost cel mai îndrituit să scrie astfel de lucruri, pentru că a fost în al treilea cer și el a văzut lucruri care cu greu se pot rosti. Sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi? Și pe care îl aveți de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri. De ce nu suntem ai noștri? Se explică Sfântul Apostol mai departe, că ce ați fost cumpărați cu preț, am fost nu numai gândiți de Dumnezeu, nu numai binevoiți din iubirea Lui să ne întrupăm, în frumusețe aceste luni văzute, dar noi am fost mai presus de toate. Am fost cumpărați cu preț. De cine? Am fost cumpărați cu preț. Am fost cumpărați cu preț de neprețuit de Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și avem chemarea și îndemnul biblic dumnezeiesc, slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. Deci nu avem nici măcar un drept cât de mic asupra ființei noastre. Asupra ființei noastre personale. Nu avem niciun drept. Are numai Dumnezeu drept. Iar când e vorba să avem vreun drept asupra altcuiva, e și mai puțin speranță. Nu avem niciun temei biblic, nici logic, nici social. Pentru că nu ne-a cumpărat, nu ne-a cumpărat nimeni cu preț decât Dumnezeu, și El are dreptul asupra noastră, pentru că suntem deja cumpărați de El. Nu mai avem dreptul nostru a fiecărea dintre noi asupra altora. Am putea spune așa mai zâmbind puțin ne-a luat-o Dumnezeu înainte și nu-L mai putem ajunge. Așa că trebuie lăsate lucrurile așa cum le-a hotărât Dumnezeu. El are dreptul absolut asupra noastră pentru că ne-a gândit, a hotărât întruparea noastră ne-a din greșelile noastre și avem doar o singură direcție, să slăvim pe Dumnezeu, dar în trupul nostru și în Duhul nostru, care sunt ale Lui Dumnezeu. Când vorbim de proslăvirea lui Dumnezeu în trupul nostru și în Duhul nostru care sunt ale lui Dumnezeu, putem să spunem că Sfinții, noi toți, avem chemarea de la Dumnezeu ca să fim desăvârșiți, cum spune Isus Hristos în Sfântul Evanghelist Matei. Suntem chemați să fiind desăvârșiți toți. Și proslăvirea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în viața noastră de fiecare zi, că este o prezență permanentă. Prezența lui Dumnezeu și în Sfinții Săi, prezența lui Dumnezeu în trupurile Sfinților, Suf, în sufletul lor, dar și în trupul Sfinților, se vedește potrivit Sfintei Scripturi, unde spune minunat este Dumnezeu într-un și și scumpă este, într-o altă traducere, cinstită. Scumpă și cinstită este moartea cu lui Dumnezeu. Cum spune la Psalmul 115, versetul 5. Și minunat este Dumnezeu într-o sfință în psalmul 67, versetul 35. Dovada biblică, scripturistică a existenței moaștelor are temei cultul sfinților, închinarea la sfintele moaște, are temei biblic. Și harului Dumnezeu, pe care îl avem fiecare dintre noi și lucrează diferit în Sfinți, a lucrat și lucrează în mod special. Pentru că Sfinții, așa cum se cântă într-o paru și cel din seara aceasta a Sfântului Dimitrie cel nou, a avut grijă de Sufletul, Netrecător, și n-au avut atâta grijă neapărată față de trup cum spune Sfântul Apostol Pavel să nu avem grijă prea mare de trup să nu-i deșteptăm pretențiile trupului Harul lui Dumnezeu este prezent în Sfinții Săi pe care noi îi proslăvim Bogatul hara lui Dumnezeu în Sfinții Împărați, Constantin și Elena, patronul, ramul, catedrale patriarchale. Harul lui Dumnezeu prezent cu bogăție, har care se împarte tuturor credincioșilor care vin să se închine cu credință. Harul lui Dumnezeu din moaștele Sfântului Rach Nectarie, a Sfintei Mucenițe Filoteia de la Argeș, a Sfântului Grigori de la Bistris, a Sfântului Iosif de la Partoș și toți Sfinții care au auzit canonizați și prosăviți de Biserică, a avut harul din belșug dat de Dumnezeu ca Dumnezeu să fie prezent prin Sfinții Săi. Prezent Iisus Hristos, prezentă Sfânta Trăime, în Iisus euharisticul cu care noi ne mângâiem sufletul împărtășindu-ne. Mângâierea în răspunsul la rugăciunile care adresăm lui Iisus și Sfinților că așa se face Dumnezeu minunat prin Sfinții Săi, adică Dumnezeu lucrează prin Sfinții Săi cu Harul din Belșug din care ne împărtășim noi care credem. Credința este cheia. Când noi deschidem tezaurul de vindecări, de binecuvântări de la Dumnezeu atunci când credem, pentru că Sfânta Evanghelie au fost două feluri de prezentări de prezență în fața lui Isus, când a mers tatăl cu fiul bolnav i-a spus Doamne de poți ceva ajută să vindece fiul meu iar Isus Hristos aș putea zice așa puțin mai cu mult umor i-a răspuns tot pe măsura lui de poți crede Se va vindeca fiul tău, la care el răspunde: Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Aceasta este un fel de prezentare în fața Sfinților cu credința în Dumnezeu, care uh, trimite bucuria mângâierii prin Sfinții Săi și avem uh, exemplu acela categoric hotărât a femei haranienci când cere și a vindecare și spune Isus n-am întâlnit credință mai mare în tot Israelul și n-a stat n-a raționat nimic femeia haraniancă a crezut din răsputeri și a strigat din adâncul ființei Doamne ajută-mă așa cum spunem noi de cele mai multe ori și folosim acum și la telefoane, am auzit mereu spun cei care se salută și vorbesc Doamne ajută este, textul este la Matei, capitolul 15, versetul 25. Iată cum poporul românii, poporul român, știe Sfânta Scriptură, nu numai să o citească, dar știe să se și servească, să guste, să se înfructe, să prânzească, din textul sacru, așa cum prânzăm duhovnicește, închinându-ne la sfinții prin care lucrează Dumnezeu, așa cum prânzăm cină acea cerească, împărtășindu-ne cu Isus Euharisticu și cum primim în dar darul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem anumiti sfinți protectori. Fiecare dintre noi are casa, familia pusă sub patronul lui Dumnezeu, patronajul lui Dumnezeu, prin sfinți. Toți care purtăm din botez nume de sfinți fiecare avem nume și suntem botezați, ne-am pus viața noastră sub patronajul, sub binecuvântarea Sfântului sau a Sfintei, nume pe care noi le purtăm, primite la Sfântul Botez, în numele Sfintei Trăim. Mai primim Îngerul Păzitor, sub patronajul Îngerului Păzitor, dar cei care se călugăresc, primesc încă un patron, încă un mare rugător la Dumnezeu, numele de călugărie, nume de sfinți cuvioși pentru călugări și sfinte cuvioase pentru călugărițe. Iată marea bucurie pe care ne face Dumnezeu și este necesar, să ne rugăm de fiecare dată la Sfinția, a cărei nume îl purtăm. După aceea, la Sfinții care noi ne-am adresat și ne-au răspuns la rugăciunile noastre. Sfinții îi cinstim și unii îi prețuim mai mult, cum prețuim duhovnicii. Dar pe Sfinți mai mult, bineînțeles. Și noi trebuie să ne adresăm la Sfinți cu mult curaj. În Sfânta Scriptură, Iisus Hristos spune În lume necazuri veți avea. Și când vine, când lumea se roagă, se roagă și de bucurie, dar se roagă din necaz mai mult. Regina Maria spunea Am văzut la mănăstirea, una din mănăstire ne pe strană, scris în vremurile de restriște, de necaz, am învățat să mă rog. Pe păi noi așa am învățat, să ne rugăm în vreme de restriște, mai ales. Și este bine să ne rugăm cu mult curaj, adică hotărit. La Sfinți, am înțeles eu, dacă mă înțeles bine, Sfințe n-au nevoie de zeificare să fie lăudați Sfinții doresc să le urmăm pilda și să strigăm după ajutor la ei și eu nu pot să vă spun în seara aceasta cam cum mă rog eu la Sfinți cum am rugat și cum mă rog la Sfinți și cum am primit răspuns. Am și eu, Sfinții mei, ca și dumneavoastră, aveți Sfinții pe care îi aveți foarte apropiați. Toți Sfinții sunt apropiați și hăruiți de Dumnezeu și nu trebuie să facem uh, grade de comparație. Dar noi, fiind așa mai cum suntem, Sfinții am făcut experiența ajutorului unor sfinți, ajutor uh, prompt, care m-a uimit. Și trebuie să vă spun, n-am mai îndreznit să mai cer ajutor pe la sfinții care mi-au ajutat atât de repede, fără întârziere mai aș mai îndrăzni dar le-am spus că nu vreau să-i mai supăr cu rugăciunile mele să poată să ajute și pe alții așa cum m-a ajutat pe mine de repede și trebuie să avem curaj să îndrăznim Iisus Hristos a spus îndrăzniți eu am biruit lumea. El a biruit lumea. El a spus să îndrăznim. Să îndrăznim la Isus, Hristos oricum am fi noi. Oricum am fi. Ori stare am fi. Să îndrăznim. Să îndrăznim cu mult curaj, El ne-a spus-o. În Sfânta Scriptură, la Evanghelistul Sfânt Ioan consemnează ceea ce a spus Isus la capitolul 16, versetul 33, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am miruit lumea, El și cu Sfinții Lui, care ne-a dat ca dar de mânghiere, așa cum aici pe colina Bucuriei, cum a numit-o preafericitul de Patriar Daniel, mare născător de sintagme și metafore. Colina Bucuriei, am simțit rugăciunea și atmosfera sacră de pe această colină a Bucuriei. M am împărtășit și eu de rugăciunile care se fac aici. s a simțit că n-ați venit la spectacol, că ați venit la rugăciune, pe colina bucuriei. Și se simte credința temeinică, dreaptă, curată, dinamic și să ne ajute Dumnezeu prin Sfinții Săi să ne binecuvinteze casa, masa, locul de muncă, fiecare pas pe care îl facem, fiecare nădejde, fie binecuvântată de Dumnezeu, fiecare gând pe care îl avem, să fie binecuvântat de Dumnezeu și toți care sunteți aici și care mai vin și dată și au mai venit au făcut o experiență personală prin credință și dragoste și nădejde în Isus Hristos și Sfinții Sei de aceea este necesar ca dumneavoastră care noi toți, adică așa care am beneficiat de minunile lui Dumnezeu. Să scriem în caietele noastre, scriem în caietele noastre minunile care le-a săvârșit Dumnezeu cu noi. Să nu ascundeți niciodată minunile pe care le-a săvârșit Dumnezeu în viața dumneavoastră, pentru că este o datorie. Iată, îndemnul este tot biblic. Așa zice Domnul Dumnezeu Israel, scrieți într-o carte toate minunile și toate cuvintele pe care ți le-am grăit eu. Jeremia 30, versetul 2 să dăm mărturie cu recunoștință față de Dumnezeu care ne-a gândit, care ne-a iubit și ne iubește, ne-a întrupat și ne-a dat daruri de bucurie mântuitoare. Să ne ajute Dumnezeu în tot lucru. La editura Institutului Biblic de Misiune Ortodoxă a apărut cărțulia viață și acatistul Sfântul Cuvios Dumitre cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Și nu-i facem lansarea, dar o prezentăm Și iată aici Părintele Patriar Daniel Mi-am notat eu să citesc mai mult De ce vine atât de multă lume spre Sfinți? Și de ce vin atât de mulți pelerii să cinstească moașterea Sfinților? mai ales a Sfinților Martiri și a Sfinților Cuvioși, pentru că în moaștele Sfinților, ca și în sufletul lor, se simte prezența Harului lui Dumnezeu. Noi nu cinstim natura umană în Sfinți, ci pe Dumnezeu prezent prin Harul și lucrarea Sa în natura umană. De aceea, psalmistul spune, minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. Minunat este Dumnezeu cel prezent și lucrător întru Sfinții Săi. Astfel, când cinstim Sfintele moaște, prin cinstirea adusă lor, noi cinstim prezența Harului Sfânt și Sfințitor, pe care l-au dobândit Sfinții. Mai întâi a fost Harul prezent în suflet, iar din suflet s-a răspândit în tot trupul. Așadar, cinstirea acestor sfinți este mai întâi de toate, cinstirea lucrării lui Dumnezeu în ei. Ca atare noi, nu o punem pe Hristos Sfinților, sau pe Sfinți lui Hristos, ci Hristos este minunat întru Sfinții Săi, întrucât Sfințenia Lui, a Celui numit în Sfânta Liturghie, Unul Sfânt, Unul Domnul Iisus Hristos, s-a împărtășit și ceruri care au crezut în El și L-au iubit cu tot sufletul lor, cu tot cugetul lor, cu toată puterea lor și au împlinit voia Lui în viața lor. Să ne rugăm Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, crotitorul Bucureștilor, să ne ajute să ne lumineze să ne păzească și să ne călăuzească cu pilda vieții sale și mai ales cu puterea rugăciunilor sale. Acest Sfânt Cuvios a făcut multe minuni și va mai face potrivit credinței fiecăruia ca să simțim că Dumnezeu ne iubește prin Sfinții Lui și ne cheamă ca în fiecare loc și în fiecare timp să simțim locul și timpul în care ne aflăm să sfințim viața noastră spre slava lui Dumnezeu și spre a noastră mântuire. Amin.